Lijepe Bojanine riječi, a mi ćemo nastaviti dalje. Naša draga Katarina je bila, reciti njama gdje si bila? Na ciklusu korejskog filma. A gdje je bio ciklus korejskog filma? Četvrti pa redu ciklus suvremenog korejskog filma odvio se prošlog tjedna od 25. do 29. listopada u Riječkom Artkinu. Otvoren je filmom Black za Busan, redatelja Sang Hojona. Za razliku od sličnih filmskih ciklusa, ovo ovaj je više orijentiran prema filmskom mainstreamu. Prikazano je šest filmova različitih žanova primjerenih svim uzrastima. O, odlično, a reci mi ovaj, zašto, je, zašto je baš taj film specifičan? Evo baš upravo specifičnosti tog filma i cijelog ciklusa je prokomentirao filmski kritičar Dragan Rubeša, pa poslušajmo što on ima za reći. Specifičnost ovoga ciklusa je na neki način i taj što smo se nekako prilagodili bliziri tračnica vezano za ovo, za ovo kino naravno, tako da u stvari film koji otvara ovo godišnji tjedan je praktički cijeli ambijentiran u vlaku. O, super, jako, jako zanimljivo zvuči. Reci mi, ovaj, ti si pogledala film? Jesam. I kako ti se svidio? A film je stvarno bio odličan mm -hmm. i stvarno je bio savršen odabir za prikazivanje na otvorenju, što je dokazao i veliki odaziv. Da, jesi pričala s publikom? Jesam, popričala sam sa gledateljima što oni misle o tomu. Ajde da poslušamo i to. Film mi se jako sviđao. jako volim korejsku kulturu. Mislim da će ovaj tjedan korejskog filma biti jako dobar za korejski učinak tu u Hrvatskoj. Film mi se jako... Mogu reći da sam iznenađena filmom. Strašno me oduševio zbog toga jer su zombiji prikazani u sasvim drugom svijetlu. No međutim, ono što je najbitnije u prvom planu je psihološka podloga priče koja nas je, kao što vidim, ostavila zatečene. Pa, film je izvrstan, jako dobro sniman i recimo da je jako moćan, snažan, krvav. Ali fantastičan, stvarno ništa slično nisam vidjela. A evo, čuli smo reakciju publike. Reci mi, jesi li ti tog istog dojma ili je tebi film po nečemu drugom bio specifičan, zanimljiv možda, možda si vidjela nešto drugo. Evo, kakvi su tvoji dojmovi? Pa da, definitivno, zombi su stvarno prikazani u drugačijem svjetlu, što me vrlo je iznenadilo jer uglavnom su zombi ne pamet, glupi mm -hmm. i tako. A ovdje su prikazani na neki pametni način? Da. Evo. U puti da. nas koji nismo gledali još. <laughs> pa znači a, puno su brži nego klasični zombi. Više razumiju, više čuju, više osjete. Stvarno napetno se drži do zadnjeg trenutka. Odlično. A recimo imali kakva skrivena poruka u filmu? Prepostavljam da glavna tema nisu zombi, već nešto što je... Ne, glavna tema je o tom kako treba razmišljati o drugima, a ne samo samom sebi jer nećemo dobro završiti na kraju ako tako živimo. Evo vidiš, odličan zapravo savjet za sve nas Imaš li još nešto dodat za film? Pa za film nemam više ništa da komentiram. Aha, a za cijeli festival? Pa evo m, možda da za kraj bi mogli poslušati riječi njegove ekselencije korejskog ambasadora Park Won-supa. on ima za reč o, o tome? Ajde poslušajmo. Uh, our embassy has heard this film festival every year. So I am very happy to note that people started to enjoy Korean movies I hope that the people in neka could enjoy Korean films DC again and also we plan to hold this film festival next year Evo čuli smo prepostavljam sve sada o korejskom filmu Uh, stignuli uh, pogledati slušatelji naši nešto preko YouTube-a, gdje bi mogli pogledati te filmove? Preko Neta? Preko Neta, da, definitivno se može naći. Odlično, film. odlično. Evo, dragi gledatelji, slušatelji, u buduće gledatelji, ako pogledate ovaj film, topla preporuka naše Katarine. Da, definitivno nastavi. dajte šansu korejskim filmovima, ali su i više nego dobri. Eto. Eto, a za kraj, naša Katarina ima pravo na jednu glazbenu želju. Katarina, što će to biti? Sign of the Times Heria to a slow voice, stay with the radio radio Far away. posjećamo vas još uvijek na naš knjiški dvoboj, na odgovor na pitanje ko je začetnik sadizma jer imate priliku osvojiti dvije karte za nedjelju za Ponstar u 8 sati. Zovite nas! Pogodite po kome nazvan sadizam. On je jedan veliki, veliki autor. Fantastičan autor, a to možete napraviti na broj 210777. Zovite i grabite svoje karte. Woo! Dobro smo se proveli u nedjelju u Kulturnom centru Kavarija na predstavi Rokam do jaja. I ova upravo pjesma koju ste mogli čuti je autorska pjesma Davora Popovića baš iz te predstave. Pa evo, možemo ovaj, nešto malo i o tome pročakulati. Uh, glazbena rockomedia Rokam do jaja u režiji Davida Petrovića, glumca iz lutkarskog kazališta u Rijeci definitivno pomiće granice. Mislim da je malo uzburkala riječku glumacku scenu. biti definitivno je izburkala, zato je oveć koji put puni dvorane i subotu i nedjelju vjerujem da će i u sljedećih par mjeseci kada će se predstava ponovo držati, isto tako napuniti dvorane. Tako da, dragi gledatelji i slušatelji gledatelji predstave. Ti si, Imate ti si dalje u gledateljima, ti da, si u korejskom ja filmu i dalje ja sam u, filmu u dvorani ovaj. Art Kina u Rijeci. Tako je, je za mišljamo. Ne, nema, tu mi najljepše. <laughs> Emo, možemo za naše slušatelje reći da se radnja predstave odija 1979. godine u Rijeci u vrijeme Novog Vala koje se, ja vjerujem, riječani tog doba rad, rad osjećaju. To je dobad parafa, termita, palaha, starog i prvog riroka. Mislim da smo svi ponosni da je rijeka bila začetnik tog nekog novog vala i roka u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. A i u samoj predstavi članovi benda nisu svi iz rijeke, neki su iz ponekih država. Bivše Jugoslavije nećemo vam otkriti o kojim se to država radi. Dođite i pogledajte predstavu, ali ipak nešto predstavit ćemo vam reći. Evo, Bojana, hoćeš nam ziraći kako je tebi bilo? Pa meni je bilo odlično, moram reći da evo, već drugi ili treći put nisam sigurno gledam predstavu, tako da ja sam, ja sam posebno oduševljena s predstavom, nešto novo, nešto drugačije i ipak se tu nekako vidi to iskustvo Davida Petrovića koji ipak već dugo godina radi na predstavama i režire ih tako da to se posebno osjeti. Tako je, Davidova sjajna ruka okupila je ovaj put mlade, talentirane glumce koji su po meni osobno izveli obavili jako, jako dobar posao. Moramo ih ispomenuti ovog ovaj puta to su Igor Kondić, Ivan Rafaeli Katja Sablić Nikolina Vorić Krešimir Kunda eto. I, I Davor Popović. Popović Ne smijemo njega zaboraviti smije mu, on, je, on, je. on je autor ove pjesme Kao što smo već napomenuli ovaj, Dragi naši prijatelji Uh, jako da, jako u Dernjavu, to, za, za tu Dernjavu je zaslužan Igor Kondić. On, on, on, on je takako dobro pjeva u predstavi i morate to poslušati, zvuči malo drugačije nego, nego u ovoj pjesmi. Ali... Uh, predstava je apsolutna komedija, ima jako, jako puno humornih detalja i humornih elemenata i preporučamo vam svakako da je uh, pogledate kada budete imali prilike kada predstava ponovu da igrala na repertuaru. Zašto bi baš gledatelji trebali ići pogledati tu predstavu? Pa ja mislim da je u predstavi jedna divna stvar koja nas vraća u vrijeme kada mladi nisu bili e, i nisu se morali brinuti o nekim problemima današnje sa kojima se mi brinemo. Tada nekako koliko toliko e, nije bilo bitno koje si nacionalnosti, nije bilo bitno od kuda dolaziš, rok se stvarao tako ako dobro sviraš, ako dobro pjevaš, to je bilo jedino bitno. I to je ono što mislim da, da nama trenutno u prostor cijele regije usudila, bih se reći, pali i manjka. I vjerujem onda da nekako i ljudi koji su živjeli u doba Novog Vala koji su imali tadašnje godine koje mi sada imamo, Nekako da ih uhvati ta neka lijepa nostalgija koja nije tužna, koja je lijepa, koja ih podsjeti na neka možda ljepša vremena njima. A nas, eto mladi ipak uči onome što je zaista važno, to je da je u stvaranju, u umjetnosti, nema mjesta mržnji, nego samo ljubavi. Tako, još je... Slučina je jako, jako Je, izbilja je. I ovaj, ono što sam ja htjela pridodati, danas je jako, jako lako praviti glazbu. Danas imamo elektroniku koja je dostupna svima, Uh, ne trebaš čak imati puno neke ins inspiracije, dovoljno da pritisneš par gumbića. Tada je to ipak bilo malo teže, tada si ipak morao nešto znati i morao si imati određene kvalitete da bi bio glazbenik. Tako da to je jako, jako bitno i ne samo to, već je i trebalo raditi na tome da dođeš do nekog određenog mjesta. Znači festivali koji su se održavali, svi ti glazbenici su imali određenu opremu koju je trebalo prevoziti. Ne kažem da je danas nešto puno lakše, ali danas... Ako imaš miksetu, to ti već dovoljno. A tada je ipak bilo malo više teglenja. Pa da, i nekako još mislim da se ono vrijeme više razmišljalo što ćemo napraviti, kako će to glazba biti. Nije bilo toliko priča o novcu. I čini mi se da se tada nije stvaralo... Nitko nije želio biti rok zvijezda, da zaradi mnogo novaca. Tad to nije, to, to nije bio džir. Mislim da se nije baš moglo baš previše zaraditi tad. Ali moglo se stvarati dobru glazbu i to je bilo jedino bitno. I to ga manjka danas. Tako je, danas, danas nam i fali, to je neki zajedništvo, pogotovo kad uđeš u bend, onda je to malo ovaj, natezanja ko će biti glavni, kao što smo mogli vidjeti u e predstavi. predstavi mogli vidjeti isto taj, taj ego trip koji, koji je boljka, boljka je. svijeta, rekla tako bih je. to. To nema veze sa, s Hrvatskom, to ima veze sa cijelom svijetom, ali jako zanimljivo i simpatično napravljeno, tako da čak i te neke ružne stvari su prikazane na jedan simpatičan i duhovit način. Režija Davida Petrovića je takva, on, on je jedan jako ja bih rekla princ kabareja u tako kulturnom je. centru Kalvarija, on je izrazito duhoviti i smješan, tako da ništa manje nismo mogli očekivati niti od njegove predstave. Tako je. Katarina, imaš još koje pitanje ili smo te već naveli da ideš i ti pogledati predstavu? Baš sam htjela pitati kad mogu ići pogledati predstavu. Sve ćete saznati i ti i naši dragi slušatelji na stranicama Riteater Public, tamo će se znači, vrtiti gdje ljudi mogu pogledati odnosno kada će predstavno na igre. A s obzirom da smo i dragane i ja zaljubljene u ovom predstavu i mi ćemo je u Kultureci posebno najaviti tako da eto za sve naše slušatelje i ljubitelje roka stavit ćemo definitivno i na web i uživo ćemo obavijestiti vas kada će opet igrati rokom medija Davida Petrovića rakom dojaja. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne Kultureljke. S vama su u studiju bili Dragana Stojanović, Bojana Guberac i naša, naša, nova, nova Sovica, Katarina Škrbić. Do slušanja. Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Kulture. Masu. Kultureljka.